Szóval el kell kezdenünk, mert itt hőnökségi leirat van arra vonatkozóan, hogy kezdeni kell. Legkésőbb 6 óra 10 perckor. Úgyhogy már is késésben vagyunk. Vágya, a közösség van, azt Hát itt valakire sírt a pofája. Lássuk az illetőt, jöjjön ki. Jaj, most sugyítás van, igaz? Ne, ismerjük ezt. Amikor pornóznánk a gépeden, akkor se jössz ide, az meg a szavos gépeddel. Hújkálsz. a picsájába vissza. Pedig olyat mutattunk volna neked. Jó, hát az a, az a ö, helyzet, hogy a az aktuális politikáról muszáj beszélnünk. Ezúttal, mert az aktuális politika. Az De be... az események elhúztak mellettünk betört be a, a, a terünkbe, és, és ezek a tehát az aktuális politika, amikor olyan mértékben határozza meg a, a beszédet, a nyilvános beszédet, akkor arra nyilván reagálni kell, akkor muszáj. Konkrétan ugye az internetadóról van szó. Sok vélekedés merült fel. Például az, hogy itt az internet adóval kapcsolatos hiszti, az valójában egy, egy vezérelt pótcselekvés. Ugye az a felvetés, hogy a, a kormány az internetadóval csupán el akarta terelni a figyelmet. A a... a, a egész konkrétan a, a kitiltási ügyről, tehát a kitiltási ügyről ugye azt tudjuk, hogy a, a, a, egész konkrétan, ha jól tudom, a Habony Árpád az, az egy ajánlatot tett egy amerikai cégnek, és felajánlotta, hogy tehát adó, adócsalásnak a lehetőségét ajánlotta fel, mivel hogy így az amerikai cég az papogott hogy az ő versenytársai, azok kevesebbet kell, hogy adózanak, mint ők, és ebből, ebből kifolyólag ő hátrányban van. És akkor Habony Árpád így felkereste ezt az amerikai céget informálisan, és közölte velük, hogy, hogy semmi akadálya nincsen annak, hogy ők, ők, ők maguk is részt vegyenek a nemzeti együttműködésben. A nemzeti együttműködésben legyen nyitott, nyitott dolog. Tehát ebben várja szeretettel a magyar kormány ezt az amerikai céget is. Miért akkor lehet majd adócsalni? Mert a nemzeti együttműködés az a... Az a hát hogy mondjam, ha, nem, ha nemzet működik együtt, akkor ott nagyon sok mindent meg lehet oldani, ha igazán együtt akar működni a nemzet. Például nem muszáj annyit adózni, mint amikor a törvény előír. Főleg az amerikaiaknak, akik a magyar nemzettest elütegedenyteltetlen részei. És, és hát ez az amerikai cég, úgy tűnik, hogy ez volt az első ilyen eset, eddig minden cég azt mondta, mert hogyha eléggé fölről jön a az ajánlat, akkor az ember már csak azért is elfogadja egyrészt, hát jól akar kijönni. És az egy jó ajánlat, tehát érdemes elfogadni. Másrészt hogy ilyen kurvára föntről jön, az ember már csak félelemből se szívesen mond nemet. De így nem is lehet tudni igazából, hogy mióta zajlik ez így. Minden esetre most először egy cég az úgy döntött, hogy így akármennyire mennyire meg akármennyire is a kormány ajánlja fel, így elmegy a kormány, meg a Habony meg az egész mocskos korrupt nemzeti együttműködés a kurva anyjába, és fölnyomta a Habonyt, meg, a, meg hát a Nabot, meg a Magyar Kormányt, meg az egész magyar adólyösszőt. A Magyar volt, volna, tehát mi volt az amerikai cégnek az érdekelben? Hogy fölnyomja ezt? Ja, ja, ja. Ugye, valószínűleg kereshettek volna. volna, és valószínűleg jó jártak volna, ha belementek volna, csak ők úgy állnak hozzá, hogy, hogy mondjam, nem mindenki szarja össze magát Habony Árpádtól, meg a Nemzeti Együttműködéstől, meg a Magyar de Kormánytól. Tűzlehet, tűzlehet, tűzlehet, tűzlehet, tűzlehet, tűzlehet, tűzlehet. Hogy, de, de a Habony is így gondolkodik, hogy, így, hogy így, miért mondana nemet egy ilyen kurva jó ajánlatra ez a cég? És a válasz az az, hogy azért mondana nemet, mert nem minden a matek. Mert az meg, igen, van, van olyan szituáció, hogy egyszerűen van itt egy cég, amelyik, ö, a, vagy meg egy cégvezető, amelyik már dolgozott, a fa se tudja hol, mit tudom, én, Németországban is dolgozott már, Svédországban is, meg Hollandiában is, meg a fasz tudja hol, és most éppen itt dolgozik, és eddig még egyetlen kormány nem próbálta meg megvenni kilóra őt, meg a cégét, és most bazd meg jött egy kormány, és tettek ki egy undorító, Ronnyi, kurva undorító Róhán ajánlatot, és úgy volt vele ez a cég, hogy bazd meg, nem! Ez, ez kibaszott szépen hangzik, Dörcs, hogy az amerikai cégek. Az elmúlt több évtizedes történetére gondolok, hogy mit tudom én, Libériától kezdve, az meg Szomáliánál Chaușescuig Kell de ez, a egy, egy, de ez, de ez egy, egy ilyen sztereotípia. Ez alapján lehet írni az egész világot. Tehát, hogy van hogy. egy. van egy. Van-e van egy. van, van a egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. Van-e egy. van volt, egy. Van-e egy. Van-e egy. van egy. van egy. van egy. van politikai, világhatalmi lópi csoportja állt egy cég mögött, mely cég egy látszat tevékenységet folytató kamu cég, amely direkt meg akarta dönteni a törvényes, kétharmaddal bíró magyar kormány, hogy ezáltal Magyarországot megrendszabályozzák, és visszatereljék őt a közös északatlanti akorba. Nem akarsz a kormány or szó lenni? Az az igazság, hogy uh, meg, mivel meghívott most a klubrádió engem ezért a hónap után egy órás csevelyre, mi lenne ezt a dumátot, hogy legyomlnál? <gül> Nem vagyok, hogy ne vagy, elkerekedni vagy a szemünkre! Nem vagy egyet ne tökös, hogy kell a klubrádiót! Hát... Uh, nem van, helyes van azt Bárján, most először fordul elő velem, hogy, hogy nem nekem kell kimenni valahova a halárfaszára, hanem taxit küldenek értem, és taxival hoznak vissza. Ha meghekkelném, akkor nem vannak vissza a taxival, És a kislány, miért kell menjek az iskolába? Úristen. Úristen. Úristen. Úristen. Nem, tényleg tornári, vissza nem, nem nincs iskola világhoz. Szóval... Hát a, az a lényeg, hogy volt ez a, izé, volt ez a, ez a cég, amely úgy döntött, hogy így fölnyomja a Nemzeti Együttműködést Amerikában, valamelyik korrupció ellenes hivatalnál, nem a kormányzatnál, és, és hát ennek az lett a következménye, hogy Habonyárpádot kitiltották az Egyesült Államokból a picsába. Tehát hogy jelenleg Habonyárpád így nem utazhat az Egyesült Államokba, de nem most, hanem hogy az, a Habonyárpád az nem. Hát nem, nem. Mert hát, ami, hát az meg nem csoda. Tehát, és, és ez egy kurva című, kínos ügy, tehát kurva című ügy. Tehát így egyszerűen így olyan, mintha nem tudom én a, a barátnőt, dugás után a szaros alsó vagy átvalyt telepítik, így a lakásba vala. Egyszerűen... ez miért lenne kínos, ez ilyen napi dolog? Szerintem rosszul a hasonlás. Elég a lakásodban, nem egyszer, azt mondtam én Szóval ez ilyen. Mert hogy eddig, eddig az Orbánik így aztadták elő hogy a romlott nyugat. Tehát ott, amit itt elővezettél, a romlott, mocskos nyugat, és ezzel szemben pedig kápai hát A Kárpát-medencének izé, a, Kárpát a szívcsakrája az meg az ilyen erkölcsöt próbál ki magából. Hát az, hogy az egész politikai osztály bevonódik vele, ez nem egy döntés, hanem egyszerűen egy sors. Én viselik az erkölcsnek az igáját, és egyszerűen van. Egy jók, mert nincs más választásuk. Ez az erkölcs Ma, ugye november 4-ig meg ez az 56-ás. És euh, én még emlékszem, én még ugye az államszocializmusban jártam euh, általános és középiskolában, hogy ott miket tanítottak, meg hát olvastam ilyen könyveket. mint a Lajtai, Ver, a Hollós, akárki, izé, meg a Berezt ellenforradom, tollal és fegyverrel, és állandó visszatérő elem volt, hogy. Nézzük meg, ott van az amerikai nagykövetségi kocsi a köztársaság tér mellett, amikor a ott, nem tudom, miket csinál. És nekem most kurvára ez jutott eszembe, hogy állítólag a tüntetésen kint volt ez a fasi. Hogy higgyék, good friend? Milyen jó neve van egyébként, nem? Hát szóval. ja, jó barát. A, a magyar nép jó barátja. És, és erre Abszolút ugyanazok a dumák jöttek, hogy tessék, ott volt az, izé, ott volt az amerikai csávó, ez mutatja azt, hogy mikor háttérben az imperialista Egyesült államok. És akkor arra gondoltam, hogy ez vagy 56-nak -e egy ilyen sajátos megünneplése, ö, ilyen, ilyen, ilyen ö, szakemberek részéről, mint például a Benchik. Végül is itt a Benchiket a Robi meg is sokan szítják. Az egyik leghitelesebb figura Magyarországon, mert pontosan ugyanezeket mondta az előző rendszerben is. A Népszabadság hasádjelj, az imperialista, Amerika, stb. stb. Béketábornak nevezték a szocializmusba a. Oroszországnak csatlósa, a béketábor volt békeharc, voltak békemenetek. Tulajdonképpen ezek az emberek teljesen ugyanazt csinálják, amit régen, akkor mi a fasz van velük? Mi Oroszország, Amerika ellenesség, békeharc, imperialista ellenes harc, kurva jó. Hát ez... Na, ennyi 56-ról, és most megint van valami balhérem. Látom egy csomó embert itt. Na, tűnt, szóval ezek tüntet, Szóval... szóval, szóval Várjatok most van tüntetés? Föl... E... És hol? Fölve, fölvenném a vonalat. <laughs> Szóval, Megyünk Gyurcsányhoz? Szóval, lehetséges, hogy a netadó mögött ez áll. Hogy valójában azért, azért hozták a netadót, hogy ezt a kurva kínos ügyelt, ezt a kitiltási ügyelt, vagy ezt a korrupciós botrányt, ezt áttematizálják. Vagy hát a közbeszédet, a köz, közhangulatot, azt így átformálják. A... Tehát, hogy Tudod milyen, mint amikor húzzák a fogadat, és rábasznak a lábadra a Na Nagyon addig is ad is az meg, amíg aszkáljad, hogy húzzák a fogadat. Ez a, tehát, hogy így ez elméletileg erről szól. Lehetséges. Csak hogy én azt gondolom, hogy ha így is van, most nagyobb szarban vannak, mint a kitiltási ügyben. Mert, mert, és ez abból látszik, és az bizonyítja, hogy a társadalmi folyamatokat, azokat nem lehet tervezőasztalon megtervezni. Tehát nem olyan, mint az, meg az autógyártás. Hogy így először van egy idea a fejedben, aztán azt az ideát, azt így leföldeled egy papírra, akkor még így síkban van. És aztán azt pedig így átviszed a térbe, és így megformálod így acélból, meg különböző anyagokból, és létrejön egy autó. Tehát egy ideát így leföldelsz. És ezeket az ideákat százszázalékos pontosággal lehet az anyagba levinni. De a társadalom az egy... Pucsokat, meg ilyen hatalomátvételeket és egyéb dolgokat terveztek meg és csináltak meg. De de Észlegesen igazak az összeeskívés de, elméletek. De, de, nem, mert, de nem mert a, a pucsok abból mindig kihagyják a társadalmat. Tehát hogy a, a, a hatalomátvétel az pont arról szól, hogy a társadal, a ott nem a társadalommal terveznek, ott nem a közhangulattal terveznek. Amiről Igen, a normálni a... nem lehet a társadalmat? Le lehet? Előre? Lehet, de én nem azon, hogy nem lehet, és nem. lehet, hogy sokszor sikerül, de nem százszázalékos biztonsággal, és nem a tervezőasztal pontosságával. Ah, ah, tehát ez, ez nem úgy működik, hogy így, az meg így, megtervezjük a közhangulatot, bedobjuk, az meg ö, harapnak rá, csak eddig minden sikerült. Tehát eddig a nemzeti együttműködésnek minden sikerült. És így most is úgy álltak hozzá, hogy nem fog? Kitaláljuk ezt a netadót, majd eltereljük a figyelmet, és kurva jó lesz. Csak hogy az, az igazság, hogy a kitiltási ügy miatt nem ment ki az utcára több tízezer ember. Az, az internetadó miatt, meg igen. Ezért kurva nagy különbség. És, És tudjátok, mit mondok. Tök mindegy, hogy komolyan gondolták, vagy elterelésből csinálták. Mert az meg annyira beleillik a képbez, hogy megadóztassák az internetet, annyira az ő világuk, annyira, annyira a nemzeti együttműködésnek a, a, a, a, a, a, működ, a működésére val hogy, hogy az meg, ha, ha nem most csinálják, mert megcsinálják két hét múlva. Én, amikor meghallottam az internetadót, azt mondtam, hogy pasz meg zseniális. Két lény, egy, csak három elterelik a figyelmet a balhéről, a kitiltási ügyről, egy csomó pénzt kaszálnak, és ráadásul még. Leszoktatják a izét a magyar ipjúságot a netezésről, tehát valamilyen módon, ami kontrollt gyakorolnak átéteve. ez az internet. Zseniális, zseniális Fideszre szavazók, baszd meg. Tehát ez az a, az zseniális, adó... zseniális szavazok, ez, ez az a fajta el elajasodás, amiről egyszer itt prédikáltam, nem csak a pénzért. Tehát ez már művészi. Ez tökéletes. Hát csak lehet, hogy mégse jött be, mert az amerikai imperialisták ugye megkelték a tálszerű vállalkozást. Szóval én azt gondolom, hogy ez, a, ez az ilyen legsúlyosabb leg és legartva már szók dolog. Az én számomra személy szerint a trafikű De valójában a, az internet megadóztatása az egy csomó mindenről szól, egy csomó mindent szimbolizál és egy csomó mindent mozgósít, ami, ami túlmutat önmagán. Ez nem pusztán az internet megadóztatásáról szól. Ez... Az internet az, az a platform, ahova az emberek elmenekültek, vagy ahova elmenekülhettek a kereskedelmi televízióknak az agymosása elől, és az ízléstelenség elől, meg a pártelevízióknak az agymosása elől, és a, és a, a és az Nem csak elől. az hanem kíméletlen ö, ö, ideológiai harc elől, amit, ami valójában nem egy ideológiai harc, mert érdekek mentén zajlik, csak folyamatosan átideologizálják, vagy megpróbálják a 20. századnak ezeket a levetett rongyait újra ráaggatni a saját politikájukra, meg az éppen aktuális ellenzéküknek a politikájára, amihez valójában semmi köze, köze nincsen. Itt már nincsenek fasiszták, meg nincsenek kommunisták, és senki nem véd meg senkit semmitől. Sem a Hír TV, sem az A TV, sem az Eko TV, egyetlen tévé sem. Senki. De egyszerűen csak arról van szó, hogy van egy nagy maffia, annak van két arca, és gyakorlatilag a kommunikációs csatornák ugyanúgy fel vannak osztva, mint minden más erőforrás. Az internet megalóztatása az, az, az, az, az, az, az ezt a menekülési pontot, ezt a, ezt a független nyilvánosságot akarja kontrollálni. Itt arról van szó, hogy az internet... Az, egy, az mindmáig egy olyan platform volt, amit a politika nem tudott elbirtokolni. Nem tudott, persze természetesen jelen van a politika, de nem uralja. És ez kevés a politikának. A politika az, az be akarja foglalni ezt is. És az emberek, itt van egy pont, ahol olyan emberek, akik politikailag akiknek politikailag semmi közük nincs egymáshoz. Jobbikosok, meg mindenféle lipsik, meg mindenféle nem, nem politizáló, de fosztverni szerető emberek. meg mindenféle emberek. Azok, azok, azok közös platformok sodródtak életükben először, szemben ezzel a ordenári geciséggel, amit a kormány kitalált. Mert miről van szó elsősorban? Arról van szó, hogy megint az aktívakat, megint azokat, akikből egy országot lehetne építeni, azokat sújtják. de most már olyan szinten, hogy tényleg az az érzésem, hogy nem nyugszanak, ameddig egyetlen egy aktív marad az országba, bazd meg, és az nem megy ki Londonba. És lekapcsolja a villanyt mielőtt elhagyni az országot. Ja, ja, ja. Tehát, hogy így, ez, ez gyakorlatilag, ez már... De maradnak a passzívak, Robja. Nehát, meg a nyugkerek, van. meg a nyugkerek, akik szépen kihallnak, és az országot hozzá lehet csatolni Oroszországhoz is kész. Vagy Oroszországhoz vagy, aki többet ígér, faszom. De ez az internetadó, ez több önmagánál. Ez több, ez több egy újabb adónemnél. Ez arról szól, hogy mi elmenekültünk előlük az internetre, és ők most utánunk jönnek és befoglalják. És az az igazság, hogy az életünknek annyi platformját foglalták már be, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy ez az utolsó csepp a pohárban. És azt sem hogy jogosan érzi azt. Tudjátok, hogy kiknek tetszik ez a... vagy kik azok, akik... akik akiket, akiket nem... nem háborít fel, és nem tesz ellenségté. Ez az intézkedés? Nyugdíjasok. Egyrészt a nyugdíjasok, másrészt pedig ez a, ez a konzervatív, jobboldali, ilyen középkorú, ilyen olyan Fideszes, aki azelőtt mtf es volt. Tehát, ez a, és ő is úgy van, hogy így ő se szeretne fizetni a netér, mert hogy időrőlítőre netezik, Ő azért nincsen fölszabadulva az internetre olyan módon, mint a többi csoport, de hogy azért időről időre szerető is netedik. Tehát így el van vele, de ő úgy van vele, hogyha nemzeti együttműködés kéri, befizetni most ez ennyi. De ezzel a két csoporton kívül gyakorlatilag a kormány ezzel az intézkedésével mindenkit az ellenségévé teszi. Ez, ez kurva nagy két csoport, azért, Robi. Kurva nagy két csoport, szóval. Ja, ja, ja, de, szerintem a, de szerintem a maradék a több. A maradék a nagyobb csoport. És lényegesen nagyobb. És ad az igazság, hogy eddig a pillanatig egyrészt nem éreztem a nem éreztem azt a társadalmi erőt, másrészt nem éreztem azt a szimbolikus ügyet, ami, ami össze tud kovácsolni olyan embereket, akiknek tényleg elők van abból meg, hogy azért büntetik őket, mert nem nyugdíjasok. És, és az az igazság, hogy most érzem azt, a saját felháborodások és egy széles társadalmi csoportnak a felháborodása, az találkozik. Úgyhogy az a kérdésem, hogy abban maradtunk az Attillával, hogy megszavaztatunk titeket, aztán úgy lesz, ahogy akarjátok. Ezekben a percekben zajlik a tüntetés a József Mádor téren. Hogyha úgy szavasztok, akkor tanulmányi kirándulás keretében kimegyünk. Mert mi a fasz keresünk itt, ami ott tüntetés van. De hogyha, attól függ, attól függ, hogy mikor vonják vissza ezt a geci törvényt, addig fog tartani. Addig fog tartani basz meg, amíg vissza nem vonják, és zéró tolerancia, és egy indok nem vagyok hajlandó fizetni az internet ezeknek. És, és tudod, hogy mi a kibazott jellemző? Mi a reakciójára a jobbiknak, meg, a, meg a, a, az együtt 2014-nek? Ingyen internet! Hát, bazd meg! Hát ez a, ez a Eszkádár János országa, ahol vagy megadóztatják, úgyhogy bazd meg a katyátat is kifizes, vagy így. Vagy Mikulás játszik, vagy lekerül a Mikulásról, és ott van alatt a bazd meg az ÁVH-s Nincs középút, bazd meg! Olyan nincs, ahogy hagyjanak békén a bazdba! Annyira, annyira jellemző bazd meg a jobbikra is, meg a kibazott bajnaira is, annyira bazd meg, hogy hihetetlen. És azt tudjátok, hogy ezt a netadót adót kitalálta ki, még az MSZB-basszátok meg, csak azt nem tudták megcsinálni. Hát az egy, ha rajta múlik, meg, ezt nem fogják átütni rajtunk. Na jó, szavazzunk. Ki arra, hogy tanulmányi kirándulás keretében látogassuk meg a József Mádor teret Nem, nem hiszem, hogy a helyi MSP-sek vagy ifjú MSP-sek fel fognak kérni, hogy a színpad az a fő. Fáragyom már, hogy az a fő. Ugye már előket a kurva vagyunk, akivel szeretünk. És akkor visszajövök ide? Emelje fel a helyzetet, vagy? Attól függ, ha nagyon gyorsan visszajövök, ha nagyon gyorsan, gyorsan visszajövök, vissza akkor jövök vissza, természetesen. Nem akarjuk mi elbicserni az előadását, Emelj emelje fel a kezét, aki inkább maradni szeretne. Akkor mi maradjatok, csak. Ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, ugyan, megkapcsolva hagyjuk. Úgy néz ki, hogy megyünk. Mennyi... Ez a többség döntése. Tehát, ugye a demokráciában de kik vagyunk mi, mi beleszaljunk a demokrácia arcába. Úgyhogy, úgyhogy megyünk, megyünk, és passzuk meg a kurva anyukat. Lehet, hogy ez volt az utolsó akció. Ez... Könyvgáz kikerül, ha viperával ütlek A fogad is kirepülő oh, igen Igen, igen Igen Igen, igen, igen, igen. Az Százas utat, ezeret én megszüntethetek, hogy az egyet drágább a téged, meg kimélyelek, igen! igen. Igen, I igen. Igen, igen. Igen, igen. kezdeni kiabálni, hogy összefogás! összefogás! A ja, gyurcsanypöri gyúr, De azért ilyen zseniális ez a faszka, tényleg az egyetlen karizmatikus figura ezért, ezen a balliberális oldalon. Én Én te az, hogy, hogy, hogy Hát ez az, ez az bazd meg, egy szichopata az, aki egyedül karizmatikus, és azt mondja, hogy, hogy aki a pártot akarja, az, az pártember, ő a demokrata, ő nem egy pártnak az embere, ő az, hát ő az összesnek a vezére akar lenni. Egyébként kibaszott zseniálisan, izé, baszott ki folyamatosan a mesterházival, meg a van meg ezekkel a figurákkal. Tényleg most a gyurcsányék nem voltak vajon? hogy Tényleg. Tényleg. De beszéljünk arról, hogy mi ez az internetadó, és hogy mi az internet maga. És De hogy miért adóztatják meg, és hogy ez miért fontos. De ezt már megbeszéltük az Nem előtte. teljesen. Miért fontos ügy? Az internet az egy cselekvési tér. Egy olyan platform, ahonnan a politikát a kezünkbe tudjuk venni. Ahonnan a, a hatalmat... Azt kontrollálni tudjuk, anélkül, hogy hatalomra kéne jutnunk. Nem kell korrumpálódnunk, nem kell a hatalom súlya alatt megnyomorodnunk, mert látjuk, hogy mit tesz a hatalom. Tehát megnézhetjük, hogy az Orbán Viktorból mit csinált a hatalom, megnézhetjük, hogy a Gyurcsányból mit csinált. Tehát úgy kerülhetünk hatalomra, és ez az internet előtt nem volt lehetséges. Úgy kerülhetünk hatalomra, hogy nem kell... A hatalom ö, személyiség romboló hatását elszenvednünk. Nem egyszerűen kontrollálhatjuk a hatalmat külső nyomás gyakorlással, az internetről. Van egy ügyünk, amit át akarunk kütni. És ha kellő számúan vagyunk a neten, akkor a kormányzat az egyszerűen meghátrál. És a saját programjába felveszi a mi ügyünket, pusztán azért, mert annyira kell neki a visszavazatunk, és ő igazán egyetlen ügyben nem hisz annyira, mint mi. Ő igazából a hatalmat akarja, de olyan szinten, hogy két baszik érte, ha kell. Mi akarunk egy ügyet? Mi nem a hatalmat akarjuk. Mi egy ügyet akarunk. Át akarunk ütni egy ügyet. És hogyha kellő számúan vagyunk, és az internet erre megadja nekünk a lehetőséget, akkor azt az ügyet mi az internetről... Át tudjuk ütni, anélkül, hogy hatalomra kerülnénk. Pusztán azzal, hogy elegen vagyunk, megvalósítjuk azt a kritikus tömeget, amely, hogyha az ő ellenzékükre szavaz, amelyik felveszi a programjábra a mi követelésünket, akkor az nekik már hatalmi kockázatot jelent, és ők nem akarnak hatalmi kockázatot vállalni. És ezért föl fogják venni a programjukba akármit, amit mondunk. Nekünk nem az kell, hogy legyen a célunk, hogy mi leváltsuk a nemzeti együttműködést, mert nem tudunk jobbat állítani a helyére. Mert ha a nemzeti együttműködést, jön a helyére az MSP, vagy jön a helyére a DK, vagy jön a helyére a Jobbik, vagy bármelyik. Mindegyik ugyanolyan korrupt kezi lesz, előre megmondom. Nekünk nem az a dolgunk, hogy leváltsuk a politikát. És nem is az a dolgunk, hogy hatalomra jussunk. Roncsolódjon szét az ő személyiségük. Nekünk az a dolgunk, hogy kijelöljük a cselekvési terüket. Hogy meddig, meddig, meddig terjed, és honnantól nincsen. Hogy kijelöljük a mozgásterüket. Hogy meghatározzuk, hogy mit tehetnek, és mi az, amit már nem. Hogy létrehozunk bizonyos tabukat. Mert az látszik, hogy jelenleg a jelenlegi politikának nincsenek tabuik. Nincs olyan, amihez nem merne hozzájúlni. Hát ez az internetadó is ezt bizonyítja. És szerintetek miért pont az internetet adóztatják meg? Biztos, hogy provokálja a kardak. Biztos, hogy arról szól az egész, hogy eltereljék a figyelmet a senki által nem, nem követett, senkit nem na napügyükről. Biztosak vagyunk ebben. Hagyjuk már ezt a paszba, ezt az összeesküvés elméletet. Nem elég baj, hogy olyan kormányunk van, akiről feltételezni tudjuk a legrosszabbat is. Hogy csak azért csinálja, hogy meg hogy olyan rabsztzi hopaták vannak tömb azért, akikről már azt nézzük ki, hogy csak azért csinálták, hogy mi most kimenjünk tüntetni ellenük. Hogy belénk követhessenek. Az igazság, hogy én, én, én nem akarom hogy meg a, a, a, a Nemzeti Együttműködést egy másik párt leváltsa. És megmondom, hogy miért nem. Mert, mert nem lesz jobb semmivel. Mert 25 éve tart ez az úgynevezett képviseleti demokrácia Magyarországon, és mindegyik, párt, mindegyik kormány, amikor hatalomra került, mindegyiktól azt vártuk, hogy jobb lesz, és mindig rosszabb lett. Annak megfelelően Horgyula rosszabb volt, mint az Antal József meg a Boros Péter, annak megfelelően az Orbán Viktor rosszabb volt, mint a hongyó, annak megfelelően az azt követő kormánya Megyesi rosszabb volt, a Gyur Gyurcsány rosszabb lett a Bajnaival, a Orbán Viktorral, és sosem lesz jobb. Ez a folyamat nem fog megváltozni. Magától nem. nem. Ezek nem. Azért, mert ezek a pártok, ezek ezek, hogy mondjam, ezek a politika, az a korruptságnak, meg az alávalóságnak, meg a pszichopátiának a, az iskolája. Tehát a műfaj, a műfaj maga igen. Hogy mondjam, eleve a válás, az arra kondicionáltéket, hogy hogyan kell arcokat eltaposni és segeket kinyalni. Mire eljutsz abba a pozícióba, nem csak a pozíciót szerzett meg, hanem a lelki algat olyan lesz, hogy alkalmatlan legyél a, a hatalom gyakorlására. Hát a lényeg az, hogy, a, hogy nem így kell átvenni a hatalmat, nem kell átvenni tőlük a hatalmat. A torkukra kell rakni a kést az internetről, hogy olyan politikát folytassanak, ami elfogadhatók. Úgy is lopni fognak, de legyenek bizonyos bulgári, civil minimumok, amelyeket rájuk kényszerítünk kívülről. Ez a 21. század, ez a 21. század nagy kihívása, és valószínűleg ők is érzik ezt. Különben mi a faszért adóztatták meg az internetet? Hogy jutta eszükbe? Az az igazság, hogy most vannak hatalmuk csúcsán. Megnyerték a második választást is, és a második önkormányzati választást is. Megint kétharmaduk van. Egyszerűen elvesztették a veszélyérzetüket. Ez az igazság. És nagy valószínűséggel ők is tudják, mert nem idióták, hogy a politika súlypontja a XXI. században a párton, a parlamenten, a kormányon kívül van. Mit jelent ez? Hogy a súlypont kívül van. Hogy nem a kormány kormányoz, hanem mi kormányozunk, a kormány pedig végrehajt. És ennek az eszköze az internet. Ha ezt kiveszik a kezünkből, akkor újra birkacsorda leszünk. Akkor, akkor elveszik a lehetőségünket arra, hogy a, hogy a politikát mi formáljuk. De, és igazság, hogy ezért adóztatják az internetet, és ezért nem szabad eltűrni. Ez nem! Ezt nem! Itt van a határa, hogy nem! Ezt így a tény. Egy a megszokott közönség előtt, nem volt rossz, nincs Figyelj, mondok egy ellenérvet. Nem biztos, hogy nekem van igaza, amit egy barátok szokta nekem ezt mondani a bauxit. Hogy a Facebook és hasonlók lerombolják szerint az aktivitást. Ezt még régen mondta, mert ott kipüttögi magát az ember és nem megy ki az utcára. Tehát ez ellentmondani látszik annak, amit az előbb az internetről, mint a szabadság. A véleménynyilvánítási szabadságnak tényleg az a szférája. De hogy van de a cselekvési szabadságnak már nem biztos? Lehetséges, lehetséges, de hogyha a bauxi ebben igaza van, akkor mi a fasz keres ott kint most több tízezer ember az utcán? Mi a fasz? Mert ők is érzik, hogy, hogy a, az utolsó kivazott független levelet akarják leadóztatni rólunk. És van egy pont, ahol azt mondjuk, hogy nem! Tovább nem! Tehát arról van szó, az meg, hogy a izzi, hogy a nagypöröly kalapátot nem veszed ki a kezemből, bazd meg, mert azzal baszok oda. Tehát, hogy így meg, így elveheted az ebédet, elveheted, bazd meg az ízét, a ízét, a, a, a, a ciki szünetet, meg a pasztudja, mint a kalapákat nem adom, bazd meg, mert azzal baszok oda. A régi népszavának a, tudod, a kalapát sem, de... Ez az internet, ez az ügy több mint egy adó, ez az ügy több mint egy, egy újabb sarc, amit kivetettek ránk. Több mint egy újabb kísérlet, hogy elnéptelenítsék az országot, és hogy London legyen a legnagyobb magyar város. Ez több, ez az ügy, ez nagyon sok mindent szimbolizál. A civil cselekvés tere ma már az internet. És pont ezért jönnek utánunk az internetre. És pont ezért akarják elvenni, elvenni tőlünk. Az az igazság, hogy ami a 20. században a szakszervezet volt, az a 21. században az internet. És ahogyan a 20. században ugyanezek a gecik, ugyanezek a mocskos zsarnok gecik a szakszervezeteket oszlatták, vagy a szakszervezeteket bomlották, vagy bomlottották, vagy, vagy olvasztották, ugyanúgy most az internetet akarják gyakorlatilag elvenni. Szemiselveni feltétlenül, kontrollálni, valamilyen módon kontrollálni. De ez több, ez az ügy több, mint a 700 forint. 7 forintot sem, 70 fillért sem, ez az ügy több magánál, ez az ügy rengeteg mindennek a szimbóluma, és nem pusztán a szimbóluma. Ez az ügy, ez, hogy mondjam, ez, ez bizonyos értelemben pluszt is kérdés. Egyszerűen, ha az internetet megadóztatják, Hogyha erre most lehetőség van, és ma 700 forint, abból jövőre 7000 forint is lehet, és a határa csillagos ég. Egyszerűen arról van szó, hogy gátlásokat akarnak beépíteni abba a világba, amit nem tudnak kontrollálni. Gátokat, gátokat és sarcokat. Sorompókat és adókat. Abba a világba, amit nem tudnak kontrollálni, és abba a világba, amivel kapcsolatban... Kibaszottul érzékelik, hogy 10-20 éven belül defenzívába szorulnak. Jól érzik. 10-20 éven belül az internet a fejükre fog nőni, és ők úgy fognak táncolni, ahogy mi fütyülünk. Pontosan jól érzik. Ezért van az adó, bazd meg. És ezt, a, ezt nagyon sok ember érzi. És ezért mennek ki. És ezért vannak kint az utcán. Ez nem pusztán egy Orbán Viktornak, meg egy jelenlegi társadalomnak a konfliktusa. Ez a XXI. századnak a nagy küzdelme. Azért, hogy ki vezérli, ki tartja kezében a politikát. Mi vagy a, vagy a, vagy a kormány. Tehát arról van szó, hogy, hogy ők továbbra is képviseleti demokráciát akarnak, ami tulajdonképpen egy médiademokrácia. Arról szól, hogy a, ahogyan az egész évben a nem tudom én a spár, meg az összes többi CBA, meg ezek így mossák az agyunkat a szaros termékeikkel, az így négy évente különböző politikusoknak az arcaival töltik fel azokat a platformokat. És eladják nekünk ugyanúgy ezeket a politikusokat. És ez egy jól bejáratott működés, és fenntartja azt az oligarchiát, amelyiket úgy hívunk, hogy politikai garnitúra. Ők magukat szeretik el itt megnyitni, hát ezt egyre kevésbé követi rajtuk kívül bárki. Arról van szó nekik ez a rendszer megfelel. Nekünk nem! És ez a rendszer azért változik meg, mert ez már nem a 20. század. És ők a 20. században a képviseleti demokráciával nagyon csúnyán visszaéltek, és kiüresítették. És, és marketingesítették és kolonializálták, és befoglalták, és minket kiszorítottak a hatalomból. És mi most az interneten visszavágunk. És ők utánunk jönnek, és kolonializálni akarják az internetet is. És itt van az a pont, ahol azt kell mondani, hogy, hogy nó, no passzarán. Hogy nincsen. Hogy itt, itt van az a pont, ahol ők nem, nem, nem léphetnek, nem törhetnek át. Robi, vannak azért példák a világban. Internet a óra? Nem, nem. Nincsen. Kínai Népköztársaság. Az észak-koreai népi demokratikus köztársaság, tehát szerintem Szaúd-Arábia se biztos, hogy mindenben. Igen. Egyébként Erdogán, Orbán Haverja, Törökország, tehát azért ott is vannak ilyen, tehát hogy mondjam, Robi? Tehát a nemzetközi reakció az megindult az általabb vizionált szép anarchista társadalom ellen. Biztos sosoljuk benne. A régi hatalmi elit kezdi, Visszafoglalni a maga életterét. Igen, még, még évtizedekig fog, fog tartani ez a harc. Ez most itt egy szimbolikus dolog volt, hogy kimentünk. A lényege az az, hogy, hogy ezt, a, ezt a kivonulást, ezt az elfordulást, meg a saját kis klubunkat azt így nem tarthatjuk fenn a végtelenségig. Zavartalanul, úgyhogy nem veszünk tudomást arról, ami kint zajlik, és majd kint valaki elvégzik a munkát helyettünk. Nem fogják. Nyilvánvalóan nem fogják. Ez a dolog kurvára nem az Orbán Viktorról szól. Őszinte legyek? Szerintem az Orbán Viktoron kívül, meg a ezen az úgynevezett nemzeti együttműködésen kívül a parlamentben jelenleg nincsen kormányképes erő. Na, hogy el örömmel elvenném tőlünk a hatalmat, de akkor lennék az ibajba, hogy kinek a kezébe adja. Az igazi hatalom ma már nem a kormányiég. Az igazi hatalom a miénk. Szabad polgárok ki, akik az interneten szervezik meg magukat, ügyek mentén. És ezek, ezek az idióták, pármifélelmük belébe mentek az egésznek, és megreálták az első ügyet önmaguk ellen, és ez az, az internetadó. És ezzel, ha minden jól megy, precedens teremtenek arra, hogy hogyan lehet a torkukra szorítani a kést. És átvenni a cselekvést az ő a sajátunkba a kövér azt mondta, hogy ő nem internet internetadónak, ő távközmési adónak nevezni. A szómágia az komoly de dolog. komolyan. hogy a kövér az, aki basz meg, így így játszik a szavakkal. Hát a kövér Laci bazd meg, hát nem ezért tartjuk. Hát a kövér Laci azért tartjuk basz meg, hogy a nagy bajuszabökül basz meg, vagy a, bajusz, meg, vagy a bel belapátolta a bableves basz meg, az utáni böfög is azt mondja, hogy Alanyarném megint szép lesz, féltó régi nagy hírén. Itt a századok, lehossuk a gyalázatok. Nem, nem ő az? Hát, de, de ez, a kövér, ez, ez lett a kövér hogy Hát nem úgy kellett volna cibbi, hogy internet. Ez a, ez a csűréssavarást ezt nem az ilyen kígyó nyelvű baz meg ezeket a titelitaszos baz meg az ilyen Rogánoknak, meg Lázároknak tartják fel? Hogy a Kövérlaci, kövérlaci, aki úgy beszél az EU-ból való kihátrálásról, hogy ha ez az Európai Unió jövője, hogy minket, rendeletileg kormányoztak akkor jó lesz elgondolkodnunk azon, hogy hogyan lehetne kihátrálni ebből az Európai Unióból, de nekem meggyőződésem, hogy nem ez az Európai Unió jövője, és mi áldozatos munkánkkal az Európai Parlamentben és itt is azon dolgozunk, hogy ne ez legyen. Ez a kövér Laci. Szóval, hát ez nem a kövér Laci. A kövér Laci az az, aki, aki az, az az gazmondás. az mondás. Na a kövérlaci az, aki elfelejtkezik magáról, és így egyszerűen csak dől a szájából az, amit érez. úgy a szívében. Nem az eszéért szeretjük, hanem azért, mert olyan, olyan szívből hülye. Vagy olyan, amilyen, hát bazd meg, akkor mi kövérlaci, De bazd meg, tehát ez, amikor már a kövérlaci, bazd meg, játsza itt a szociopatát, bazd meg, akkor már van kurva nagy baj van, bazd meg. Elrogánosodott. Lázárosodott, érted? -e? Hát érte? Hát alakul. Hát látszik, tehát a kövér az, aki azt mondja, hogy közlési adónak kéne hívni. Hát a kövér Laci az, akit azért tartunk, hogy ne kelljen máshogy hívni, bazd meg! Hát, eget, a kövér Laci mondja, hogy hogy kéne hívni, akkor már kurva nagy baj van, bazd meg! A kövér Laci-nak kéne mondani internetadó, ez kussa kurva anyátokat! Nem? hát ez a A kövér Laci az, aki azt mondja, hogy nem szabadták kötlési adónak hívni. Internetadó. Nem? Az az igazság, hogy, hogy ez, ez, a, ez a ez az adó nem, ez elképesztő. Nincs a világon. Nincs a világon. De amikor elhangzik egy ilyen, hogy nincs a világon, akkor az Orbán nem azt érzi ilyenkor, hogy Isten, micsoda faszok vagyunk, vadd meg ilyen nincs a világon, hanem azt érzi, hogy nincs a világon? Tiszteletet a magyaroknak! Miért vagy a távol? ortodoxia! Hát kitalálunk olyat, amit más. Majd lesz a világon! Most már itt van! A mennyi magyar Nobel-díjat? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, meg! nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Kicsit Rubikernő, nem? De tényleg, hogy csak az internetet vagy tiltják. De várján, mert, mert ahol betiltják az internetet, ott nem adóztatják. Ugye, ott A betiltják. A Kínában Kínál, szűri... Kínában meg Észak-Koreában, bazd meg, hagyjál már! De Kínában se tiltják be, bazd meg, csak bizonyos oldalakban. Szűri, szűri, Igen, meg bizonyos szolgáltatókat, de Észak-Koreában tiltják. Észak-Koreában az... nincs internet. De adósíts. Azért a, a, a, a, tényleg az a fantasztikus, hogy aki azt gondolja, hogy ezek itt elterelni akarnak, hogy el akarom terelni a figyelmet a navos ügyről, és ezért most én bedobtam ezt, az nemzeti együttműködésnek a mély meg nem értéséről tanúskodik. Tehát hogy ő, ők nem akarnak elterelni semmiről semmit. Büszkeség, tisztelet, meg. tiszteletet a netadónak. ]的? De az, az, az igazság, hogy így van, nekik is van egy táncrendjük, ami alapján így a, a, benne van a lépés, hogy hogy kell lépni. És ő nekik állandóan az a lépés van a táncrendben, a következő lépés, ez. Mindig, tehát így bármi jön, bármi a... Ne, ne, igazából ez nem politikai, és ez nyilvánvalóan egy ponton így kifukk az. Szerintem jó esély van rá, hogy itt és most. Itt és most az internet adón áll. Ha lenne eszük, már régen visszavonták volna, bazd meg. De akkor de, az a meghátrálás. De, de, de már volt ilyen a regisztráció, de már volt ilyen a regisztrációt is. Kitalálták és meghátráltak. Ez és kurva, és, volt, és, és meg, levezettek egy valagnyi energiát további 3-4 évre. Na most, most, most ők meghátrálnának, lenyelnék a békát, és itt minden ünnepelne, hogy győzött a forradalom. Nincs internetadó, bazd meg, és ott maradhatnának további 8 évig. Amikor megint egyszer meg kéne hátrálni, faszok. Az így, az egy 8 év múlva, és akkor már megint 16 év. De egyszerűen van ez a táncrend, és a táncrendben a következő lépés mindig ez. És így be azért az az igazság, hogy ahhoz, hogy visszalépjenek, ahhoz egyszerűen a táncrendben, az egy itt nincs, nincs meg az, mert nincs, nincs mit követni. Tehát így az, az igazság, hogy ez a lépés, ez nincs meg. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, hogy a már nem írta bele a táncrendbe, hanem hogy még sosem próbálták. Tehát ha most a habonyárpán azt mondja, hogy visszalépni, akkor így nem tudná, hogy melyik lábával. De tényleg, bazdmeg, hát ilyet még nem csináltak. Hát akkor is, amikor a, az, a regisztrációt visszavonták, az elők mondták az alkotmánybíróság, akit egyébként ők neveztek ki. De így, így, tényleg, tehát, hogy egyszerűen ez, ez a politikájuknak nem része ez, hogy visszalépjenek, hanem a tisztelet. És a ti megint a tehát igazából ők, ők Őke, őke, őke, őke, ők ezt nyomják folyamatosan, és igazából 2006, az összödi beszéd óta, ez fényesen működik. Az az igazság, hogy az összödi beszéd óta, amit a Orbán Viktor meg a Fidesz kitalál, és előad, minden sikerült. Minden. Kivétel nélkül minden. És jó esély van rá, hogy most van itt az első olyan pillanat, és nem azért, mert valami olyasmit csinálnak, amit eddig nem csináltak meg. Mert az az igazság, hogy az meg voltak már ennél felháborító is, csak az internet a szimbólumba sok mindennek baznak. meg, sokkal több mindennek. Ez, ez nem a pénzről szól, ez, nem, ez a hatalomról szól, ez az internetadó, ez nem pusztán pénzbehajtás, mellesleg az, is undorító, és pofátlan, és rablás. De az az igazság, hogy a nagybirtok rendszerehez képest azért nagyobb hallgazdaság. Ez a társadalom politikai hatásait nézzük. Persze, de nem aztán, kell, hogy engem... véresekkel, aztán, kell... hogy Az igaz, az igazság, igazságérzetemben gyakor... igazság engem a trafikügy is jobban fölpaszott. Mertci ellenes volt. De nem az nem azért de egyébként, hanem azért, mert, mert, mert, mert gyűlölöm a monopóliumokat. Gyűlölöm. És amikor monopóliumokat privatizálnak, meg megosztanak, akkor. akkor ott, ott nincs verseny, ott nincs kapitalizmus. Tehát, Belyán, a, a, a, a trafik a is ez van a dohányzással, azzal a különbséggel, hogy ott nem a haveroknak osztják le azért a cuccot, és törvény írja elő, hogy a trafikokból befolyt pénzt, az kizárólag a, a dohányzás elleni prevencióra lehet. Világos, világos, de ne, nem önmagában a monopólium háborít fel, hanem a monopólium és a korrupció együtt. De az az igazság, hogy a korrupció... országban nézd meg az autógyártást, na, az államkapitalizmus, más. De, de tök más! Az a, a, a monopólium önmagában engem felháborít. A korrupció önmagában engem felháborít, de amikor a monopóliumot van, meg korrupt módon ö, osztják... Államosít. Az, az, az... Igen, államosítják a korrupciót is. Végül is, hát tök logikus, nem? Ha már korrumpálták az államot a az államot, államosítják a korrupciót. Tökéletes. Szóval itt az az igazság, hogy ők, ők, ők visszaléphetnének. Én szerintem nem azért nem lépnek vissza, és egyébként jó esély van rá, hogy vissza is fognak. És az az igazság, hogy lépjenek is. Én, én nem azért tüntetek. Tudod mi a különbség például mi köztünk, meg az ifjú focik között, akik szervezték ezt a tüntetést? Az a különbség, hogy mi azért megyünk ki, mert nem akarunk internetadót, és azt akarjuk, hogy az Orbánék ezt vonják vissza, mimeg hazakarunk menni a kurva anyánkba a harcát nézni. <gül> Komolyan! Természetesen a netről letöltve. <gül> az IPUS-ociktól miért mennek ki? Ők nem akarják, hogy az internetadót a kormány visszavonja. Ők azt akarják, hogy a kormány belebukjon ebbe az dítben. Ne vonja vissza, a bukjon bele, és ők hatalomra kerüljenek. Ez a különbség. Ők elve olyan hangot ütnek meg azon a kibaszott Facebook oldalon, ahol, ahol szervezték ezt a, ezt a demonstrációt. Már a hangzemből, ahogyan ott azon az oldalon orbánoznak, már abból átjön, hogy ők, ők már olyan hangot ütnek meg, hogy az orbánnak nehogy kedve legyen véletlenül visszavonni ezt. Ők, ők valójában, egyszerűen az ő számukra ez egy hatalmi kérdés, és ők használni akarnak minket a mi jogos felháborodásunkat, és azt, hogy mi a saját autonóm, politikai érvényesülésünknek és, és a saját érdekérvényesítésünknek a platformját vissza akarjuk szerezni, és meg akarjuk őrizni a kormányzattal szemben, meg a hatalommal szemben, ezt ők fel akarják használni arra, hogy átvegyék a hatalmat. A, ennek az itt just legnagyobb bajban lennének, hogyha az Orbán Viktor visszalépne, és azt mondaná, hogy valamelyik lábával, és azt mondaná, hogy, hogy, hogy, hogy akkor nem lesznek adó, akkor tessék. Tessék, kedves társadalom! Én is voltam fiatal! Tudod, az Orbánnak megmondnak ez a pózai. Én is voltam fiatal, és tettem. <síns> <gül> Én rosszat és, és, és akkor így ő, ő, ő ezt visszavonja. Mi? Én, én, én személy szerint kurvára örülnék, és azt gondolnám, hogy helyes! Én nem akarom az Orbán megbuktatni. Takarodjon vissza a kurvanyjába oda, ahol a helye van! De tényleg! Tényleg! Egyszerűen tartsuk be a határokat. Itt mi vagyunk, polgárok, ott kivattok, szociopaták. Komolyan? Ezeket a határokat. Az ifjúszofik, meg ezek a, ezek a vonabi Orbán Viktorok, akik szervezték ezt a demonstrációt, de hogy az azt ígértek, hogy ez a demonstrációnk mögött Különböző emberek állnak, mint amilyen az Orbán Viktor mondjuk. Sem itt is van egy figura, aki 2018-ban parlamenti képviselő lesz. Most még lehet, hogy a nevét se tudjuk. De a, a millatüntetés arról szólt, hogy egymillióan a sajtószabadságért. Hagyjuk már, mikor van Magyarországon sajtószabadság? Hagyjuk már! Az arról szólt, hogy a Juhász Péter politikus akart lenni. És most az. Ez arról szól. És most is ott van bazd meg egy ilyen vagy passon, aki megelégelte azt, hogy ő védegyletezik, meg... meg... meg a tudja, hogy milyen civil platformon van, az év... mi az élőláncozik, vagy a tudja kicsoda... Pont nem szoci cégek, de... Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem. A, a tudja, hogy, le, lehet, hogy lehet, hogy hogy a civil világból jön a csávó. Hogy hívják De ezt a van karályt? Tudom, hogy a gulyás Balázsnak hívják. Ki ez? Tudtok róla valamit? Ő szervezi ezt. Én biztos vagyok benne, biztos vagyok benne... Nem a, a a... nem a gulyás Márton. Nem a Gulyás Balázs, ez a gulyás Balázs. Én biztos vagyok abban, hogy ez a Csávó, aki ezt szervezi, ez 2018-ban valamilyen politikai ö, ö, állást fog kapni. De mi ugyanik leszünk, mi is, meg mi is. Ugyan itt leszünk, és itt lesz nekünk az internet, hogy a tökeit megszorongassuk, hogyha az meg átlép egy határt. Ez a lényeg. Móciópatak is gondolják. Hadd küldjön a hatalomért. Az az ő játszmája. A meg az, hogy itt, ezen a platformon, itt megvessük a lábunkat, és innen egy tapottat sem. És az, az igazság, hogyha ezt a csatát elveszítjük, akkor a 21. századot. Akkor kész, akkor jobbányok jobb vagyunk. Ezt a legkomolyabban mondom. Ez az a cselekvési tér ahonnan, ha kiszorítanak minket, akkor.. akkor bármit! Akkor bármit megtehetnek velünk. Robi. A szocializmusba? Amikor én még fiatal voltam, gépeken csinálták a szamizdatot. Megvan az alternatíva, érted? <gül> Vagy sutiba a munkajánk, én akkor... másoljuk a izét, a röptiratotban az meg, és odaadjuk a Az hagyarátok. volt a kor internetek. Csak amit a XX. században meg lehetett csinálni az emberekkel, nézd meg a két világháborút, meg nézd meg a nácizmust, meg nézd meg a fasizmust, meg nézd meg a bolsebizmust, a XXI. századok nem ilyenre tervezünk, ugye? Na most, hogyha, hogyha ö, visszakerülünk, ha minket visszavetnek oda, ahol a XX. században voltunk, a szarosztamizdatjainkkal, akkor nincs esélyünk. Akkor megcsinálják velük újra ugyanazt. Komolyan! Már erre már megvan a precedens. Nézzétek végig a XXI. Század, a XX. századot. A XXI. század se lesz különb, hogyha mi nem tudjuk megszervezni magunkat. Az internet az olyan lehetőséget biztosított a mi számunkra, amit ők el sem bírnak, fel sem bírnak mérni. És ettől kurvára félnek. És ezért akarják megadóztatni. Ez az igazság. Mi az, mi az utolsó, az, a nemzeti együttműködéssel szembeni utolsó védvonal? Az internet. Mi az, mi az az utolsó platform, amit a Nemzeti Együttműködés még nem kontrollál? Rá, Ez az internet. Van még 168 óra élet és irodalom, magyar, barancs, jó, de, mindenki, de <gül> mindenki. az, az, az, az, az, az, az eljut Miskolcra is, valószínűleg egy-két butik egyébként kurva szarok, de hát most mindegy. Jó, lehetségesem nem. nem, nem. Desz, De tudom, tudom néhány pornó videót, amit egy nap töltenek le, mint ezeket az újságokat, együttesen esetlenek. Ez Ezt bizony, meg. Pontosan tisztában vagyok. Már azzal, hogy az ellenzéki lapokat miért nem. Az az igazság, hogy ők nem ellenzéki. ellenzéki kurvára nem. Ők valójában, hatal, ők, ők valójában ugyanúgy a hatalma. A, hatalomnak a, ez a hatalom az olyan, mint egy érme. Ez a kurva egy tévedés, ez a kurva egy félreértés, hogy valójában a hatalom az egy érme. Az érmének van egy egyik oldala, meg egy másik oldala. És az az igazság, hogy csak az a kérdés, hogy te az érme egyik oldala vagy, vagy az érme másik oldala, vagy pedig magának az érmének vagy az ellenzéke. De az érme egyik oldala azt állítja, hogy ő az érme ellenzéke. A másik az érme másik oldala azt állítja, hogy ő az érme. Mind a kettő hazugság. Valójában az érme az ők kettem. És pont az a lényeg, hogy egyszerre nem láthatod mindkét oldalát. Hogy dobsz, bazd meg, valamelyik oldalára esni fog. De ezt a kibaszott is ne. már nem jajunk be többen, bazd meg! Van az érmének éle is. Hányszor kell feldobni, hogy az élére essen? Na majd akkor győz a forradalom, meg a században. Amikor majd az élére esik. Akkor... Azért nem szólok az meg, egy vírus, kurvára tetszik neked az új internet adó. Végre van valami, van, török, hát, szinte, izé, az, akolla. Az az igazság, hogy, hogy ez, ez tényleg egy határátlépés. És ezt mindenki érzi. Hát szerintetek miért van kint ennyi ember most? Ez többön magánál, nem pusztán egy új adó De az amerikaiak megfizették őket. Sokkal... <gül> van pénzük, hogy Sok pénzük. <gül> az előbb azt akarom mondani, ez ilyen illusztráció a Robin-ak a oldalához. Annak idején, amikor még szegény szuslágot nem zárták be, és még legíti módon ilyen nagy politikus volt, volt egyszer egy mokka, a Mokka, az megszűnt már az a műsor a 2 mindegy Mokka című és meghívták a Szijjártót és a Cuslágot beszélgetni. És annyira kibaszottul hasonlított a két csávó egymáshoz, a szemüveg, a az meg, a modor, a, a, a habitus, a szóhasználat, és mondom, meg, ilyen nincs, ez beszarás. Tehát ön, melyik, melyik? Utána persze a cuzlák ment a sítre, oké, okay, de hogy. Értíte? Ott már könnyebb megkülönkoztetünk. Ott már könnyebb megkülönkoztetni, Az az igazság! Hogy, hogy ezeket a karrierpolitikusokat, kurva nehézám megkülönböztetni? Ilyen, tudsz a sznisszügynök, olyanok, mint a sznisszügynök, meg a Máterikból. És lehet, hogy abban is vagyunk, és ezek, amiket politikusoknak nevezünk, ezek a programnak a izéit. A programnak a, a, a kreálmányait, Ez maga a program, így megszemélyesítve. akkor szóval még van a tartályban, meg öppen Orbán Viktor. Az de de. de az azokat folyóméterre vagy különben Az az, az, az, az, mérít, mert. Mert az igazság hogy ezek, ezek, ezek tényleg úgy, úgy is állnak hozzá, meg hogy igazából elmertek volna a kólához középvezetőnek, csak ott dolgozni is kéne, és de nem olyanok, mint, nem olyan mindenkülp, kó... én csak a persze de nem én persze én nem én persze én meg. én persze én be kell csak ásni az ilyen Lázár Jánosba, és akkor ott lesz valahol a keresztény középosztály, meg a nép nemzetinek a szűzmárja, de nem! Nem, ott semmi nincs sem csak egy űr. Ugyanaz, ami a az utcákban van bazne. Az új helyiben, meg az összes ilyenmiben. Ezek, ezek, ezeket tényleg ezeket sorozat gyártják. Abszolút. Nem hisznek semmibe állító. De az ég egy ját a semmiben. Érted? Elképzelésük véleményük nincs, csak hát az, ami a az, Érted? Ami az előírás, illetve, amivel manipulálnak. De mondjuk figyelj, a lázárra azért a nagyon sorozat gyárta, tehát a lázárban van azért valami tusz. Ő egy a vakerő szociopata. Igen. És igen, igen, azt érzed, igen, a, igen, a, igen. az érzed, hogy igazából az hiány, a többiből azt jelenti, hogy, az hogy azok az ilyen meghunyászkodó. Azok a tucat emberek, azok a, azok a végrehajtók a, a raktatáskás ezért. Lázár az gonosz, az... az na, becsülöm, értitek. Most voltam 40 éves, és a születésnapom alkalmából egy valagnyi fogácsa fellet szolgálva itt a küllevesben, úgyhogy arra gondoltam, hogy akkor én ezt így körbe is adnám, és hogy És egyben Isten értesse mi Robi barátunkkal, aztok 40 éves! Megétek és mert ez az én Hozzászóláson az itt elhangzottakhoz van még, még 20 percünk. Van <gül> a marginek felvetése? Beszélgessünk. El kell kezdeni hozzászólni, egyetértek a Robival. Illetőleg mondtam egy-két ellenérvet, mint vauxhall aki azt mondja, hogy a Facebook az épp az, hogy gyengíti a cselekvőképességet, neki hogy az adatveten. Az az igazság, hogy én de Ez csak szerintem a társadalom egy kis szegmensére igaz. Azért nincs igaz a Bauxitnak, mert a többség az a szabadságát nem, nem is akarja úgy kérni, hogy állandóan menjen az utcára, hogy Bauxit. De, de, de az az igazság, hogy 2006 óta ilyesminek is volt. Mert 2006 óta, a, az őszödi beszéd óta, ilyen gyalázat nem is nagyon történt meg, mint ez most. Mert mert a trafikügy is egy gyalázatos dolog volt, de de ennyire nem volt messztelen a király, mint amikor, mint, mint amikor most gyakorlatilag ki akarja csavarni a kezünkből azt az eszközt, amivel odabaszhatunk, hogyha ő hatalmaskodni akar, vagy hogyha ő zsarnokoskodni akar. Adik, de mi van, ha kifizetjük? Kivizetjük azt a pénzecskét, érted? Van az igazság, hogy a nemzeti együttműködés nem így működik. Persze. Nem lehet kifizetni őket. Tiszteletet. Több tiszteletet a nemzeti együttműködésnek. Mi az, hogy kifizetni? Itt ők fizetnek ki téged, bazd meg. De tényleg, tehát, hogy így ők korrumpálnak téged, nem te korrumpálod őket. Büszkeség van, baz meg. Büszkeség van, baz meg, és tisztelet van. És aztán beszélhetünk a pénzről, ha tisztelet van. Hát ez, ez a dolog, ez a... Hogy olyan nemzeti együttműködés az úgy működik, hogy ők erőből áttolnak mindent, és amikor áttolták, megették és kiszarták, akkor azt mondják, hogy együttműködtük. Tehát, hogy így igazából, te együttműködsz a grill amikor megeszed? Nem, de valójában meg, hát hogy mondjam. Ne, nehéz lenne azt mondani, hogy nem, vál, nem válik a grill csirke, rá az hogy megeszed. Hát hogy ez mégiscsak egyfajta együttműködés. A grill is köztet. Ha igen, halálosan címikus ez a logika, az a igazság. ezt együttműködésnek nevezni, egyszerűen, Erőből áttolni, és ami nem megy át erőből, az pedig egyszerűen az ilyen a, a nyugdíj, nyugdíj, nyugdíj, nyugdíjas trollhordákkal így elhordani a bicsába. Várjál, várjál, ezért szerintem inkább orghordák, nem trollhordák, ez más, ezért? Figyelj, a a Elnézést kérek az összes jelenlégő nyugdíjas troll. Várjál, de, de én nem a nyugdíjasokra mondtam ezt. A saját anyádra mondtad. Az én anyukám is nyugdíjas, tehát szó sincs arról, hogy én a nyugdíjasokra ámblok ilyeneket mondjam. Sőt, én egyszer még vitatkoztam. Én a nyugdíjasokra unblock, szívesen mondok ilyet a saját anyámra, nyilván nem volt akarik. Igen, minden nő kurva, kivéve a lányom meg az anyám. Egyre. Meg a kurva feleségem. Még vitatkoztunk a fuzsérrel annak idején a kérdésről és én értem a nyuggyereket. Kurva jó volt, az Index engem megjelentetett, őt meg nem. És még én nekem kellett a kurva Indexnek írni, hogy ne csináljanak már ilyet, az öncikkel a szocializmusban volt ilyen, hogy valaki vitatkozott valakivel. Emlékszem, annak idején a Durai Miklós, ez a, azóta a jobb oldali, figura, még a nyolcas as évek elején írt egy könyvet putcsaszorítóban, a szlovákiai magyarságnak a keserű, 20. század történelméről, és főleg a szocializmus elszenvedett uh, sérelmeiről, és akkor Csóra Sándor írt hozzá egy előszót, ami miatt Csórit letiltották egy évre, És a szocializmusban volt, és akkor Hajdú János, ez a név már biztos senkinek nem mond semmi, talán, mert neked se. Mindig fel, így van az akkori szocializmus, akkori hét című ilyen politikai műsor. 1994-ben parlamenti képviselő lett, bejutott a parlamenti egy, a... választókörzetből. Na, és akkor a Hajdú írt az élet és irodalom hasábjaim, egy nagy vitacikket a csóri ellen. Miközben a csóri írását senki nem olvashatta el, értitek? <gül> Tehát, ha ez -e, a durai könyvét, se a csóri írását. De a Hajdú ott vitatkozott a letiltott csóri van. Egy picit, egy picit ilyen volt az Indexnél, itt a, írtam egy cikket, erre egész nyugkerezésre, minden, ki egy, a módon a robi is bele, na, erre a Robi fölkapta a vizet, jó van, haverok vagyunk, de ne nyarjuk itt egymás segít, akkor vitatkozunk. Nyilvánosan írt ellenem egy cikket, amit nem tett ki az Index. <gül> Mondom, figyelj Robi, oké, okay, csak az mert biztos izé, most én visszaírok neked egy választ. Tudja, hogy az enyémet nem fogják kitenni, csak a vitaindító cikket tették ki. Kitették a második cikket. mert <gül> írom nekik, hogy de most ezt miért csinálják? Hát, unjuk már, szegényké, valami ilyen oh. ja, de, de ez egy kicsit gyűlöl, de azért lesajnál. De az azért nem gyűlöl, hogy a sajnálatát az úgy csorbi. Hát, de az indexesekkel miért össze? Hogy mi volt ez? Vagy magad se tudod? Nem volt ilyen aptus. Egyszerűen azért gyűlölnek, aki vagyok. Nincs ilyen, tehát nem, nem történt semmi. De akkor ez nekem kurva épp, hogy engem meg nem... <gül> Ez olyan, amit a a búrcsi, így, az olyan, hogy a Pavlova, mutasálom azon ahol én átmentem. <gül> ja. ja. ja. ja. Tartottam egy szalomba egy izért, hogy ilyen kiállítás megnyitott, és akkor nem értettem a témához, és én ki kibaszott, puccos társaságot kell elképzelni. én nagyon ilyen, ilyen, high society. És ott megismerkedtem egy ilyen idősebb ariszokat a hölgyel, Őrgró Pallavicini Zitával, és akkor én és mondtam, hogy miért engem kérnek a vicces, megnyitottam, hogy el, ajánlom a Robi barátomat, na hát arról szó sem lehet. Ezt elmeséltem a Puzsírnak, el a Puzsír azt mondja, hogy izé, na, én átmentem azon a vizsgán, amit te megbuktál. Ez intellektuális humor volt, értem, hogy nem nevettek. Szerintem... Szerintem nem melékes az, hogy Orbán Viktornak, a képen megadóztatja az internetet, van-e okostelefonja. Kárulom, hogy nincs. Tudjátok mióta van mobiltelefonja egyáltalán? Valami 8 éve? Van egyáltalán mobiltelefonja, előtte nem volt mobiltelefonja, hanem volt egy tipkárnője, az volt az ő mobiltelefonja, van nem? Nem vicc? Aki ott volt mindig, és hogyha őt hívtad, mondjuk az Orbán Viktort, akkor ő fölvette, és akkor ő adta a miniszterelnök urat. Amikor éppen nem volt miniszterelnök, akkor az elnök urat. Mert az elnök, volt meg, az meg az a minimum. És, és ez szerintem nem teljesen merész hogy hogyan áll hozzá az informatikához, meg hogyan, hogyan áll hozzá a 21. századi kommunikációhoz az az ember, ha éppen fossa adóztatja. Így azt tudjuk Orbán Viktorról, hogy ő, ő, ő szereti a focit. És hogy neki van egy ilyen, de egyáltalán előtt benne van az ő attitűdjében, hogy ő szereti a focit, és mert hogy ő szereti a focit, ezért a nemzeti együttműködés is teremti a focit. A nemzeti együttműködés együtt akar működni a focival, a fociért, és a... És, és, és, és a is. gyerekkori álmait megvalósította. Bassz meg. Még herkébe építettek a stadiont. Jó, ebből már következik, hogy Orbán Viktor nem színházakat épít, meg nem kórházakat épít, hanem stadionokat épít. Ez ilágos. Azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor szeret bebaszni. Vannak is ilyen videók. Megjöttem a Fehérvári minden Mindenlánk meghágtak, vagy valami Igen, igen, szóval meghágtak. Ugyan. A fejérvári huszáról? Minden kislányt meg háhágtak. Ezt a izével énekli, bazd meg, a, aki a szokszédokba játszott, a, a nemcsákkal. Jó kis társaság, nézd. Elfelé a nyombát. Az, hogy igazság, és, és, és, és mivelhogy ő szeret bebaszni, ezért világos, hogy, hogy a... Alkoholista, meg a nikotinista haverjaival, akikkel együtt pontáznak, azokkal, hogyha valaki mondjuk esetleg füveszne, a 5000-es kurva anyja. Most ez ő utálja. Állítólag fiatalon spaggriztak, én azt hallottam. Nem, most már 90-es években hallottam. Letakadta a Csávó. Volt is egy ilyen, volt is egy ilyen műsor. És Billy clinton bazd meg, aki azt mondta, hogy is a koromban megkóstoltam, de nem tüdőztem le. Az a tipikus, kundorító, amerikai, neoprotestáns, képmutató, hipokrita kurva anyját. És akkor erre, erre a Frank Csapa, még ért a szegény Frank tappa, mondta, hogy ő nem szereti a drogott zenészeket, mert mit tudom én így, ő, de azt mondja, hogy én nem mondom azt, mint Billy Clinton, én le Érted? Én de azóta nem tüdőzöm le, de tesz a zenének. Most az az igazság, hogy, hogy szabad-e egy nagy hatalmat arra az emberre, aki nem tud egy hüvetkégibe beletűzni. Tüdőzni! Így jó? <gül> Akkor inkább vezetés, az államot négy évig, aztán még négy évig. Volt hogy így egy kurva cikit nem tudtál az meg a tüdőt beleszívni. De tényleg, és ilyenkor nem félnek attól, hogy így biztos, hogy alkalmasan az ember arra, hogy az országot vezesse? Az meg, hogyha szívott, de nem tudott. Nem tudott szívni. Tehát, hogy így ott volt mindás, is, ő is akart is szívni, hát ez nem jött össze. De akkor ez az oké! Az oké! Okay, okay. de, de én erre nem gondol? Hogy így bevalljam azt, hogy bazd meg megpróbáltak beszívni és nem sikerült. Nem sikerült letüdőzni bazd meg egy cikét. De lehet, hogy De hadd vezesek országot! Az a Billy Clinton. A Viktor lehet, hogy tudőzött. Az az igazság, hogy a... Hogy a Viktor azt is letagadta, hogy egyáltalán a fájába vette. Az az igazság, hogy tehát mocskos drogos kurva anyját, Mivel ő nem szereti, mivel ő nem szívja. És ez ugyanilyen. Mivel ő focit szeret, ezért a nemzet, az a fociban működik együtt. Ez És is szörnyű. Ugyanez szól valahol az internetadóról is, bazd meg. Robi, az ember, ez az ember... Nekünk nem kell, ezért nektek is a kurva anyátokat. Ez szörnyű, amit mondasz. De annál még szörnyűbb lenne, hogyha ők meg otthon izé, szétneteznék magukat, szétfüggöznék magukat, de neked megtiltanák. Mondok egy oh, storyt. Mondok egy storyt. De melyik a rosszabb? Volt két tanítványom, az egyik összejöttek, kurva helyes pároltak, évekig együtt voltak, nem moztakítottak. Nemrég a csávó azta volt, a csajszkinhet. Valahogy összejöttek, nagy szerelem ez az Amazon, a egy csaj, hát, hogy kicsit már kinőtte ezt, de a régi skin haverjaival tartotta a kapcsolatot. Vagy csávóját az meg oda a hajzás. Mondták is, hogy hát a zsalett miatt nem verjük szét a pofádat, gyere az őj mert Az odáig fajult a haverkodás, hogy elkezdtek spanglíteni. A csávó nem mindig volt tű, parasztának. És akkor szívott a skinhead vezér ráadásul meg a lakótelepi skinhead banda vezér. Szívott velük és azt mondta, hogy bazd meg ezt kurvára nem mondjátok el senkinek. Értitek? A Vauxit meg pont találkozott két olyan izé, ilyen jobb... Ja, minek színhet az ilyen baszdmeg, hogy Várják Várjál! Két olyan neonáci Csávol, akik meg pillerek voltak ráadásul De így mondják, hogy a rohadt drogos, liberális zsidó kurvanyád adbazd meg, mert csak drogozzal és a drogozzal. Titokban meg szívnak ám. Persze lehet, hogy az nemzeti szű. Na most se tudja! Egyszer gondoltam, hogy csinálok egy ilyen reklámot, még pont, pont a íze izé a baukszitta dumátuk, hogy ö, ilyen klipet, és hogy a már az is kender színtak. Egyébként tényleg így van, híródott, azt meg is írta, Csak ilyen zsák számra ráöntötték sátorba, egy kicsit olyan, mint egy izasztó kunyhó, és akkor ráöntöttek egy zsák kendert, ilyen izé, ilyen izó, vas, rost, vagy minek nevezik azt, és akkor vaslapra, és akkor ott izé el voltak a sátorban, a férfiak egyébként, férfi mulatságban. Tehát a, a szgíták, ami ősi a testvéreink, azok spanglisztak. Ugye ellenél nagyobb ős magyar. E, tudjátok, hogy, hogy ezt a 700 forintot ezt hogyan jelentette be a Nemzeti Együttműködés? Úgy történt... Várjál, miért 700? Mert 700, Nem? Miért nem mondjuk 666 forint? Én biztos azt mondtam szerintem, volna. Szerintem, a tördő, forintot... szerintem aki a 700 forintot sokalja, az nem a 7 vezérrel jött be az országba. Tehát a számmisztika... Az, az a lényeg, hogy hogyan jelentették be ezt a 700 forintot? Az úgy történt, hogy bejelentették, hogy internetadó, nem volt fölső plafon és mindenki utána számolt, hogy ilyen, ilyen hát ilyen brutális, ilyen tízezer forintok, ilyen jött jöttek. És akkor lett belőle a kurvanatűntetésményeken, amire jött a válasz, most ami a 700 forint miatt? Addig nem volt szó erről, hogy 700 forint, basz meg! Aztől ki jelentették be? Ez volt a bejelentés, bazd meg, ebben a modorban, hogy most az a 700 forint a fasok. Milyen 700 forint? De most hallok először, bazd meg. De, de ez, ez annyira mutatja a nemzeti együttműködést, hogy ez hogyan, bazmeg, meg, hogyan működik együtt, bazd meg. A nemzettel, hogy így... Meg. a kurva 700 forintért csinálod, Azért most hallom ezt a 7 számot először, faszom. meg. Tudod, hol tévenc? Az együttműködés szó. Kik azok, akik együttműködnek? Ezt a szót ügynökökök mikor használ, Pontosan az meg. Beszervezik az ügynököt, a magyar népköztársaság még ad magának egy utolsó esélyt, ha együttműködik a hatóságokkal. Ez az együttműködés. 10 millió együttműködő, akik beszerveztek. Ez már nem olyan vicces, mi? Tényleg olyan egyébként. Tényleg olyan. És ha a lelkeddel kell fizetned. Az egy nemzeti együttműködésért. És tudod miért? Mert ők már, ők már fizettek a lelkükkel. Vagy, mert és most rajta is volt Neked se marad, a, a luciferi árosok. Ura, megosztottatok velünk! Hát interaktíva vannak. Vagy Mi olyan vicces? Szeretnék mi is nevet. De honnan tudod, hogy én ezt szoktam mondani a hallgató hívnak? Érted? Hogy Elfogyott? Akkor örülünk! Ez volt az apu azért tiszik, mert Mertes te Nemzeti együttműködés legyen veletek! Jövő hét hétkeddel újra találkozunk! Jó És akkor viszont a mai témák keszélyük meg az Isten gyűjtösságot! Jó észre, mert szép álmakad! Halld, a forradalom vagy el nem visznek minket az ávósok!